D'aquí dos minuts arribarem a dos quarts en punt d'11 del matí. Si us parleu de Mataus en segurament eh, sabreu què és i probablement, probablement recordareu que vam tenir eh, una conversa un pèl interrompuda amb en, amb en David Serrano, professor de Llengua i Literatura Catalana de l'Escola de Sabadell. David, molt bon dia. Hola, bon dia. I molt benvingut de nou. Aquest cop ja aquí en directe, per tant no tindrem els problemes que tenim al mòbil que us vam agafar quan anàveu cap a... Bé, quan anàveu en direcció ja a la frontera, dijous de la setmana passada. Uh, bé, us recordem que 15 alumnes de l'escola Pia que se'n van anar cap a Àustria per commemorar l'alliberament del camp de concentració de Matausen el 5 de maig del 1945 han tornat a Sabadell amb el seu professor i tornen suposo perquè aquí tenim quatre amb una experiència dura de reviure totes les atrocitats de, del nazisme i també amb, amb el recorde de, dels supervivents amb els quals doncs, han, han mantingut contacte aquests dies i suposem eh, que ha estat una, una experiència dura, intensa, sentida però en el fons una experiència que val, val la pena viure. A bé, us presentem rapidíssimament. Tenim per una banda la Laura Rifé i la Laia Llobet. Laura i Laia, molt bon dia, molt benvingudes. Us hauríeu d'acostar un pèl al micro, si us plau. Uh, també, també en Xavier Segura. Xavier, molt bon dia, molt benvingut. Molt bon dia, merci. I en Xavier Pastor. Hola, bon dia. Molt bon dia, molt benvingut a tu també. Bé, bé uh, David, recuperem, recapitulem i, i expliquem per quin motiu vau, vau decidir fer aquest, aquest viatge. Bé, aquest viatge va sorgir per un motiu acadèmic i és que aquests alumnes que són representants de la classe de literatura catalana de l'escola PIA tenen una lectura obligatòria que és el Kyle Reig, d'un supervivent Manresa, que és el Joaquim Amat Piniella i arran d'aquesta lectura doncs, eh, ells mig broma, mig seriosament van començar a suggerir la possibilitat doncs, de, de fer aquest viatge i ells sols s'hi van engrescar ells van buscar recursos, ells sols van buscar doncs, eh, mitjans de transport, van buscar allotjaments i a partir d'aquí un cop la cosa estava tan engrescada el que va pertocar a mi és eh, una mica el tema de pressupost i vam aconseguir que l'Ajuntament de Sabadell ens donés una subvenció important de diners que ha servit doncs, perquè, d'una banda, doncs, el viatge pugui ser efectible i, de l'altra, perquè puguem revertir a la ciutat tota l'experiència que ells han viscut no? en els propers mesos. Ara, ara, en tot cas, parlarem de, de com revertir a, als sabadellencs tota aquesta experiència que heu, que heu viscut durant aquests dies. Um, aquesta, aquesta lectura, la d'aquest llibre, que haia la Reich, és una lectura obligada, uh -huh. És una lectura obligada a tots els alumnes de Catalunya. Uh -huh. Qui era uh, Joaquim Amat Piniella? Amat Piniella era un manresà que va tenir la mala sort doncs, de molts republicans de primer fer la guerra amb el front republicà, després l'exili a França, i finalment doncs, uh, va patir les conseqüències entre el camp de concentració de en l'any 41, i s'hi va estar gairebé 4 anys i mig. Fruit d'aquesta experiència, ell va escriure un llibre de poemes, que es diu Les llunyaniees, i després una novel·la que és una de les més importants de, dintre l'univers concentracional europeu, no?, on una mica s'analitza totes les eh, diferents actituds que pot tenir l'home davant d'un horror tan brutal com és el de eh, l'Holocaust i de l'altra també fa una proposta positiva, que per això també em sembla interessant, de cara a, a quin és el futur de la condició humana, no? No, no ens deixa mal regust sinó al contrari, no? Bé, en David ens estava explicant eh, que us veu engrescar moltíssim d'entrada. que us va semblar d'entrada al llibre, els dos Xavis, la Laia i la Laura? Què us va semblar? A mi personalment em va agradar molt, perquè estava molt ben explicat i el fet de que fos una novel·la et, et permetia, doncs, això, no? Acostar-te més a tot el que havia sigut allò, més que llegir, doncs, qualsevol llibre de text de l'escola i veure, doncs, xifres de morts i tal, doncs, et permetia això, no? Veure la realitat que estàvem vivint en aquells, en, en aquell lloc, que era, bueno, era horrible. L'altre Xavi, en Xavi Segura? Doncs, aviam, anaves llegint el llibre, i, bueno, te n'adonaves de totes les barbàries, no?, que hi havia en aquell camp, el que va passar i tot, que semblava fins i tot increïble, però ens ho anaven explicant, i el llibre ens ho anava concretant i detallant, i la veritat és que, si o sigui, vivies moments de d'angoixa i tot llegint el llibre, senties bastant malament i clar, vam començar amb tot això i, i al final vam, bueno, vam decidir que, que seria molt interessant eh, cap allà, Machausen. Mauthausen. Uh, Laura i Laia? Bé, bueno, doncs, jo penso que és el que deia el Xavi que moltes vegades llegim molts llibres de textos de l'escola però el fet de donar nom a alguns personatges penso que et fa que siguin molt més propers i que sentis com una apreci més especial per ells i vius com més de prop les seves experiències. Laia, jo no sé si et queda alguna cosa per dir després del que han dit teus companys. No, bé, a mi el llibre realment m'agrada molt en el sentit que ens, ens vam posar dins la pell, ho viure molt, molt intensament i crec que això ens ha fer que ens interessessin pel llibre i per tot el que havia passat. I suposo que va ser el fet de que fos una novel·la i que no fos un... Això, quatre dades i... O sigui, que li vam donar una importància més gran... El, el, anar conneixent aquesta persona mm -hmm. Bé, eh, el viatge el vau tenir relativament accidentat abans d'arribar a la frontera en França ja ho tenia una veria amb l'autocar que us transportava finalment després em sembla que 26 hores aproximadament? Sí, només, només 26 hores sí. Només 26 hores? Veu arribar, no sé si directament a Mauthausen o directament no us en veu anar eh, perquè m'agradaria que féssiu una mica de ruta del que, del que veu fer i què veu fer a cada, a cada lloc Veu començant en el camp d'Evency -sí. -sí, d'Evency, -sí. -sí, d'acord Mm -hmm. No sé si ho voleu explicar vosaltres o li voleu deixar a en David que ho expliqui uh, Evanser era un camp um, que, era de, que depenia directament de Mauthausen i era un camp on es dedicaven a fer abusos per, no, per, per la guerra, per l'exèrcit alemany i els guardaven en unes mines i allà és on ja al final de la guerra quan, quan bah, ja veien els alemanys doncs que, estaven, que per un cantó tenien els americans i l'altre els russos van decidir d'agafar doncs, tots els presoners de Matausen, bueno, tots no, part, i portar-los cap a Ebencer, posar-los a les mines i fer explotar les mines per, bueno, per acabar amb tots ells. Però um, els SS ja estaven tan... bé, tenien molta por no? perquè ja es veien empresonats que no podrien escapar-se i bueno, els van deixar allà tirats i... Bueno, els americans els van poder rescatar d'allà. No? Uh -huh. De fet, allà és on, va, on es va alliberar el Joaquim Amat Pineda. Uh -huh. I amb ell també hi van haver altres supervivents, a Evansy uh -huh. o a Bancé, uh -huh. uh, amb els quals també heu tingut contacte aquests dies. Sí. sí. Bueno, el, el Juan Camacho vam parlar amb ell i ens ha explicat tot. Bueno, ara mateix viu a Uruguai i ens va explicar tot bueno, la, la barbària que va haver i tot. No? Ho va passar molt malament. Uh, la majoria van estar, bueno... Ella va... havia estat a Matausen i llavors portat cap a M&C. Sí, MNC. sí. I, I, bueno, sí, segurament si no fos per alliberació, molts dels supervivents que hi ha ara, que vam parlar, estarien, no estarien entre nosaltres. La, la gràcia del Juan Camacho que era un, un, un andalús que va estar quatre anys i mig a Matausen, que va compartir comando i, i barraca amb la Martíniella, amb el qual la connexió amb la, amb la vida d'avui dia doncs, quedava completament establerta. L'havia llegit al llibre de no no, el coneixia, no, no el coneixia. Coneixia altres membres del comando perquè li, li vam parlar, però no, no recordava el cas de la uh -huh. Mattausen, que era una persona que passava molt desapercebuda al camp. Però el que va ser més emocionant és que aquesta persona, una persona que no havia tornat mai al camp de Mattausen, i amb 88 anys i sol, tornava per primera vegada al camp de Mattausen. I clar, va ser per tots plegats, una experiència molt, molt forta, perquè era algú que no estava acostumat a explicar la seva història i que s'emocionava veient cada un dels llocs on estava, no? Uh -huh. A banda de uh, uh, d'en Juan Camacho, també ho, deu contactar amb David Moyano i en José Alcubierre. Uh -huh. Sí, bé, bueno, eren dos altres supervivents que ens vam trobar allà mateix i que també vam poder estar parlant amb ells a les mateixes mines de ser i a, bueno, al mateix camp de Mauthausen, bueno, també vam tindre la mateixa relació potser més intensa amb el Juan Camacho, el poder, el poder veure realment a començar amb no, el que pensava i tot que els altres ja ho havien començat a explicar, més, feia més temps però també vam poder tindre converses, entrevistes amb ells i poder sentir el que ells deien I d'allà de us en vau anar cap al castell de Hartheim mm -hmm. Què veu fer? Jo no sé si en David o la, la Laia, la Laura? Ah, no. Laura. El castell de Herheim era un, bueno, era un lloc on portaven molts, de, molts dels presos de Mauthausen que estaven bueno, doncs bastant malament ja, i molts d'ells eren assassinats, bueno, posats a la càmera de gas i bueno, després cremats al forn crematori que hi havia allà també. I llavors la resta del castell era habilitat com a sales d'experimentació de, en què doncs, metges i científics feien experiments en els presos, sobretot els deficients, i bueno, vam poder veure una exposició que hi havia allà. I més que el fet, perquè era un espai que hi havia sales però no hi havia tampoc moltes imatges i molt, molts elements, no? però... El fet d'imaginar-te tot el que hi havia i el que s'havia viscut allà era, era el que més impactava és a dir, sí que us vau poder fer càrrec del que s'hi havia viscut amb les mm -hmm. explicacions doncs, que, que, que us havien donat amb la mateixa exposició amb el llibre d'en Joaquim perquè hi havia estat ell a Harheim? no, no ell ja... va ser alliberat a Matausa sí, sí. Harheim de fet era un centre completament secret, pràcticament durant l'època d'extermini, d'eutanàsia de que ells en deien, i d'experimentació amb psíquics sobretot ara jo penso que el més destacat d'allà Harheim és que els alumnes van preparar una recituació poètica o musical amb poemes de la Mar Piniella per tota la delegació espanyola. I va ser, jo crec, un dels moments uh -huh. també més emotius perquè va ser una manera de, també de, de, de repartir en, en els propis supervivents i en la delegació amb la qual en viatge doncs, l'emoció d'aquells moments. No? Uh, quanta, gent, quanta, quanta gent formava la delegació espanyola? Un, Venien una... de la Mical tots, No. Bé, a veure, la Mical, que és qui nosaltres contactàvem, perquè és l'associació que aquí a Espanya doncs, té una actitud més activa, eh, hi havia una cinquantena, formàvem part una cinquantena de persones. Però després, de l'Estat i de Catalunya, venia gent d'altres associacions, de la FEDIP, del Triangle Blau, de la FENENDIRB... És dir, una mica, al final, els que, vam, els que vam desfilar el dia de la commemoració, perquè també hi havia un, un grup molt important, que són els familiars d'Espanyols, que es van quedar a viure a Àustria, que de fet són els que mantenen més viva doncs, la, la flama de, de la memòria allà a Ústria, no? doncs potser un 100 o un 150. Uh -huh. I també hi havia els representants de, del govern català en aquest sentit. No? I també el, les persones que van practicar aquest alliberament. va vau trobar uh -huh. també? Sí, vam trobar un mexicà que formava part de les tropes nord-americanes, que és el que va entrar amb el primer tang al camp de Matausen. I clar, suposo que l'experiència d'ell també és vital per entendre una mica el, la sorpresa que van tenir. No? Vau poder parlar amb aquest, amb aquest soldat? Sí, breument, però en aquests, en aquests instants ens doncs, va dir doncs, que, que o sigui, li va fer molta il·lusió no?, estar allà, perquè eh, va arribar, quan ell va estar allà quan, quan la barbaria era màxima i, i estava com orgullós de, del fet que va, va viure la liberació d'aquell camp, i, i bueno, estava allà explicant-nos-ho tot. Allà mateix, quan el vam trobar, eh, ens, bueno, era un, un alliberador americà, representa, i estava amb la de espanyola, i vam preguntar el per què, i es veu que, bueno, que ens va explicar és que realment ell havia tingut un contacte bastant fort amb els espanyols i realment es van, van, crear, com un, sí, van crear com un vincle d'amistat. I per això ell anava una mica amb el que seria la de espanyola i estava allà amb, caminant al costat de tots els familiars i bueno, de tots nosaltres. Uh -huh. uh, com va anar aquesta, aquesta desfilada, que podien dir que era el zenit, el punt punàlgid d'aquesta commemoració? Bé, doncs, a banda del que, del que va significar doncs, que hi haguessin tanta gent doncs, de diferents punts de, del món i, no sé, hi havia gent de molts llocs, va ser sobretot l'experiència de, de veure els supervivents doncs, caminant perllà les mateixes... No sé, entrant per la mateixa porta on havien sortit des de feia temps i com el Juan Camacho que no, no hi havia tornat encara i vam, vam tenir la sort de poder parlar amb un dels supervivents que es deia Ortiz i ens va estar explicant doncs, les seves experiències dins del camp i realment va ser molt emotiu perquè no sé, va fer una crida doncs, perquè els joves doncs, donéssim a conèixer tot el, tot el que havíem viscut allà i continuéssim la, la lluita que ells doncs, havia causat tantes morts i perquè no ha havia sigut en va? Aquesta experiència que heu, que heu viscut tots plegats la podem seguir, la podem seguir a través d'un blogspot que l'ha posat a disposició vostra, diríem, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Eh, és a dir, si entrem directament a la pàgina web o ve de Catalunya Ràdio o ve de, de TV3, i ja trobarem un link per, per accedir. I a part, eh, amb el temps que ens queda, sí que m'agradaria que ens expliquéssiu què és el que heu de fer a partir d'ara, és a dir, quina feina us toca fer a partir d'ara. Jo no sé si això és més competència d'en David... Sí. Si ho teniu plantejat, és sí, sí, a dir, sí, aquesta exposició... Sí, no, no. De fet, hem establert un conveni amb l'Ajuntament que, que el que implica és que ells eh, donin a conèixer la seva experiència una mica lligada amb la realitat que tenim aquí a la ciutat també amb, amb fenòmens d'intolerància i, i neonasi és doncs, important i que per tant el que fa, ens compromet és a fer una exposició sobre el que, el que significa l'Holocaust i del viatge que farem inicialment a l'escola de Sabadell però que pertenem que sigui itinerant per tota la ciutat i de fet si ens ho demana algú d'un altre lloc doncs també això d'una banda, de l'altra eh, és muntar un audiovisual sobre, sobre una mica el mateix, sobre l'experiència i llavors traslladar això en forma de conferències als diferents IES de la ciutat i també doncs, a un altre lloc ens ho demanen també. I les conferències hi participaríeu els, sí. els 15 alumnes que sí. de l'escola que hi ha una? Eh? No, no, les han de fer ells. Eh? Les han de fer sí, sí, sí. Com ho veieu això de parlar en públic? Bueno. Explicar l'experiència. Home, bueno, jo penso que, no sé, et sents com, no sé, que poder explicar tot el que hem viure allà doncs penso que pots establir una molt bona relació amb el públic perquè molts d'ells bueno, segur que estan molt interessats en aquest tema i poder explicar coses doncs, que potser no sabien doncs penso que per ells és una molt bona experiència i per nosaltres també perquè revivem una mica tot el que, el que vam viure allà. Mm -hmm, L'experiència que, que heu portat d'allà. L'exposició quan, quan haurà d'estar llesta? L'exposició és el primer que han de tenir llesta, hem de tenir llesta finals de mes de maig. Aquesta és la idea. La resta es començarà a fer dins del programa Ciutat i Escola a partir del setembre. A partir del setembre, per tant, teniu temps per muntar aquest audiovisual i aquestes conferències que es faran en, en els diferents IES de, de la ciutat. I, I tothom, en principi, que us ho demani. Si, sí, sí. si de, doncs, poblacions veïnes us ho demanen, també. també. Mm. Doncs us agraïm a tots que, que heu estat amb nosaltres avui. Eh, per una banda, en David Serrano, aquest professor de llengua i literatura catalana que ha acompanyat en aquest viatge, i també a la Laura Rife, a la Laia Llobet, a en Xavier Segura i en Xavier Pastor. Gràcies a tots Merci, per haver estat aquest matí amb nosaltres. A vosaltres. Merci. Merci.